Bismillah, alhamdulillah, salatul salam. Alaa Rasulullah, alaa Alehi, ashabhi, wman walahu baghdhu. Alaa Mualifu, rahimahullah, di kitab Ijtima' Juz Juz Shil Islamiyah Al Harb Al Muattila wal Jahmiyah. Al Harb Al Muattila. Al Harb وخلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به وخلق الملائكة جميعا لطاعته وحبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه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 bentolan madhab syafi'i rahimahullah murid imam syafi'i yang terdekat al-muzani iman al-imam muzani rahimahullah menceritakan, mengkisahkan dan beritahukan bagaimana akidahnya, akidah salaf beliau berkata, lanjutan daripada pembahasan pekan yang lampau kata billah unta Allah jalla wa ala Badat fi bihamdillah dirrsy dirrsyid wa tasdid Aku memulai dengan memuji Allah yang senantiasa dialah memiliki hidayah petunjuk memimpin manusia Alhamdulillah hakuma buri abi wa aula man syukir segala puja bagi Allah Kalimat yang paling layak untuk memulai segala sesuatu dialah Tuhan yang paling layak untuk disyukuri. Waalaikumsalam dan hanya kepada-Nyalah aku memuja. Al-Wahidus Samad dialah Tuhan yang esa tak berbilang tempat bergantung makhluk. Laisha lahul sahibatun walawalad yang tak pernah memiliki istri ataupun anak. Jalla anil mithli falasibuhu walalawala adil dia masuci daripada kemiripan dengan makhluk. Dan tidak akan pernah ada yang dapat sama dengannya as-samiul basir al-aliul kabir. Dialah Tuhan yang mendengar, melihat, maha mengetahui, maha memiliki ilmu al-mani'ul rofi'. Dialah Tuhan al-mani' yang menahan apa yang Dia kenda tahan. Kalau Allah berkendak menahan sesuatu perkara, tak akan ada yang bisa menurunkannya. Kalau Allah ingin menurunkan satu perkara. Maka tak ada seorang pun yang dapat menahannya. ar rafiq Dia lah Tuhan yang meninggikan. Siapa yang dia ingin tinggikan. Alin ala arsihi. Dia lah Tuhan yang maha tinggi di atas arasnya. Wahuwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Yang dia begitu dekat dengan ilmunya. Dari makhluknya. Zatnya maha tinggi di atas arasnya. Ilmunya begitu dekat dengan makhluknya, ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Wanafadha fi khalqihi sabiqal maqdur dan dia menciptakan, melaksanakan apa-apa yang dia ingin laksanakan pada makhluknya dengan segala sesuatu yang telah ditentukan dengan ketentuan takdir. Ya maka kita wajib mengimani bahwasannya makhluk apapun yang terjadi pada makhluk, apapun yang dilakukan makhluk, semuanya telah tercatat ilmunya di sisi Allah. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul bisa bi al dengan sesuatu yang telah terdahulu ketentuannya. Ya. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan ketentuan takdir. Semua telah Allah takdirkan. Ya'alamu khainat al-a'yuni wa ma tukhfiz sudur. Dialah Tuhan yang mengetahui mata-mata yang berkhianat bermaksiat. Mengetahui pula apa-apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Kata Allah, Ya'alamu khainat al-a'yuni wa ma tukhfiz sudur. Dialah Allah mengetahui mata-mata hamban yang berkhianat. Melirik kepada yang haram. Dan dia pula yang mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh sang hamba. Falqalqu <tathallahu> amiluna sabi'qi ilmihi. Maka makhluk beramal, beraktivitas melakukan segala macam pekerjaan. Dengan sesuatu yang telah Allah ketahui dengan ilmunya terdahulu. Karena telah kita jelaskan kemarin tentang empat tingkatan takdir. Pertama, tingkatan pertama Allah Subhanahu wa taala telah memiliki ilmu atas segala sesuatu. Tak ada yang tidak diketahui Allah. Hari ini kita berkumpul di sini Allah takdirkan, telah diketahui sebelumnya. Sebelum terjadi 50.000 tahun sebelum ada bumi dan langit, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kita akan kumpul di masjid ini. Yang kedua, Ilmu tersebut telah dia catatkan dalam catatan yang sempurna tak pernah berubah namanya Allahul Mahfudh dalam itulah segala sesuatu telah Allah catat ya kata Allah Wakul Shayin Ahsainah Mufi Imamin Mubin dan segala sesuatu kami telah catatkan tuliskan dalam kitab induk kami Ma'farzna fil kitab min Shay' Tidak ada satu pun yang terluput dalam Alkitab catatan takdir tersebut Ya, jadi ilmu tersebut Dia tuliskan dalam kitabnya Namanya Allahul Mahfud Ya Bi kitabin maknun La yamasuh illal utahharun Kitab yang terjaga Yang tersembuni ya. Dalam itulah Segala sesuatu Allah telah tuliskan Ya. Yang ketiga adalah al-masyi'ah. Beriman kepada takdir empat tingkatan yang satu tingkatan ilmu Allah mengetahui segala sesuatu, yang kedua telah dia tuliskan ilmu tersebut, yang ketiga dia kehendaki. Al-masyi'ah. Ya, wa ma tashauna illa an yasha Allah. Tidaklah akan berkehendak kecuali yang akan terjadi apalah adalah apa apa ya Allah kehendaki. Dia punya kehendak, menciptakan sesuatu, menyediakan sesuatu mewafatkan, menghidupkan ya menurunkan hujan, menahan hujan memindahkan hujan dan seterusnya, Allah Jalla wa'ala namanya masyidah, punya kehendak yang keempat namanya adalah Al-Khalqu ya, Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan kehendaknya tersebut mengeksekusi apa yang dia kehendaki bahasa Arabnya Al-Khalqu Ya, segala yang namanya takdir melalui empat proses. Pertama telah dia ketahui, kedua telah dia tuliskan, ketiga telah dia kendaki, keempat dia ciptakan. Al-Qulku, semuanya Allah ciptakan. Apa-apa yang dia kendaki dia ciptakan, dia eksekusi. Ya, tak ada satupun yang terjadi kecuali telah melewati empat proses ini. Telah diketahui Allah telah dituliskannya, telah dikendakinya, kemudian terjadilah apa yang dikendaki tersebut. Ya. Wa nafidhuna lima lahu dan makhluk hanyalah ya, menjalankan lima khalaqahum lahum min khairin Dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, takdirkan, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Kebaikan yang kita buat semuanya telah Allah takdirkan. Keburukan yang diperbuat pun demikian telah Allah takdirkan. Tapi Allah swt ta mengunci mati pintu tentang takdir, sehingga tak ada yang mengetahui takdir Allah. Bahkan malaikat pun tak tahu apa yang terdapat dalam muamalat. Ya, semuanya hanya Allah yang mengetahui ketika bayi dalam rahim sang ibu. Malaikat Allah perintahkan untuk Menyapkan ruh Sebelumnya Malaikat bertanya Allah Ini anak laki-laki atau perempuan Kemudian kata Allah Buat laki-laki Maka dia tuliskan laki-laki Dan seterusnya Menunjukkan bahwasannya hanya Allah yang tahu Malaikat pun tak tahu Ya Apapun kebaikan Yang kita perbuat semuanya telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan apapun berupa keburukan yang diperbuat semuanya telah Allah takdirkan tidak ada yang keluar daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala tapi ilmu tentang takdir itu hanya Allah yang mengetahuinya maka tak boleh dijadikan sebagai landasan alasan dalam bermaksiat ini Allah takdirkan kepada aku, tidak dalam bentuk iya menyepelakan perintah-perintah Allah. Ya, atau dalam bentuk mengingkari risalah para rasul, mengingkari perintah-perintah Allah. Sebagaimana orang-orang musyrikin yang menghujat Nabi yang mengatakan, "La usya, la usya, la usya, la usya Allah ma asyraqna wala abana wala haramna min duni min syai' kalaula Allah berkehendak Kalaulah Allah mau kata mereka kami Takkan mungkin jadi musyrik Masyarakna kami takkan menjadi orang musyrik Ya Tidak pula orang tua kami Tidak pula kami menghalakan suatu. Maksud mereka Kesirikan mereka itu adalah dengan ketentuan Takdir Allah Ya Dan ini adalah perkataan yang batil Membatalkan syariat Membatalkan perintah dan larangan Jangan ketika kau berbuat maksiat Kau katakan ini kan sudah takdir tidak. Dalam makna engkau seolah-olah melegalkan perbuatanmu. Sudah bagaimana mau dibuat ini sudah Allah takdirkan untukmu, tak boleh. Dilarang ini dalam bab ini. Ya, memang semuanya tak lepas daripada takdir, tapi tak boleh jadikan sebagai alasan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau tak salat? Sudah Allah takdirkan aku tak salat? Dari mana kau tahu Allah takdirkan kau tak salat? Ya, Apakah kau sudah baca dalam al mahfuz? Engkau tak pernah tahu. Tetapi engkau disuruh Allah untuk mengambil sebab, memilih. Allah berikan kepada mu perangkat, akal yang sehat, telinga, mata, hati. Dikirimkan Rasul, dikirimkan kitab. Ah, Dengan akalmu ini, inilah perintah-perintahku. Dan inilah janji-janji bagi orang melaksanakan perintahku. Iji laranganku dan ini janji bagi orang yang melanggar laranganku. Bahkan tak ada alasan dalam hal ini Ya Tak boleh menjadikan takdir sebagai alasan bermaksiat Ya Kecuali memang dia menjadikan eh, takdir tersebut Sebagai sesuatu yang telah Allah tentukan Dalam bentuk penyesalan Padar Allah Semuanya telah terjadi Ya semuanya itu telah Allah takdirkan Untuk aku bermaksiat Aku bertobat kepada Allah Beristighfar. Aku tak ingin lagi mengulanginya. Aku berjanji tidak mengulanginya. Tak mengapa. Ya. Di hari kiamat akan berhujah. Antara Adam dan Musa. Kata Musa AS. Ya Adam. Ini makhluk tanda jannah. <laughs> Hai Adam. Mengapa kau keluarkan kami? Semua keturunan dari surga. <laughs> Tada Ta malaisala hai Musa engkau oh, Rasul Allah pilih kepadamu Allah pilih sebagai rasulnya Allah berbicara kepadamu Allah turunkan kepadamu kitab Taurat ya tidak akan kata bahwa contoh tentukan sesuatu di dalam kitab Taurat Adam itu akan bermaksiat 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa ciptakan langit dan bumi artinya ada mengatakan ini semua perbuatan yang kulakukan sudah Allah takdirkan dan aku pun sudah tobat daripadanya Mengapa kehujat aku dengan suatu perbuatan yang aku telah bertobat daripadanya dan ini telah diketakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjutkan. Jadi apapun kebaikan, apapun keburukan semuanya tak lepas daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya manusia tidak mengetahui takdir tersebut maka dia harus berupaya mengambil sebab, mengambil jalan kebaikan. Menjauhi jalan keburukan. Berikhtiar Ya, Siapa yang yakin ketika dia pergi memancing dia pasti dapat? Tak ada yang yakin Tapi dia harus mancing untuk mengambil Sebab dia ikhtiar Siapa yang yakin ketika dia keluar dari rumah berjualan Membawa barang yang akan laku, laris Tak ada, tapi dia harus berikhtiar Demikian yang membuat takdir ya, Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia Akal yang sehat Bahkan Allah tidak pernah paksakan kita tak ada yang mengmasa ke masjid ini, mau ngaji, mau tak ngaji, tak ada yang mengmasa. Kata Allah swt, wa "Lafamansyah", ah, waliyumin. Yang mau silakan beriman, tak dipaksa. Lafamansyah, ah, waliyakur. Yang mau silakan kafir, tapi ingat konsekuensinya. Kami siapkan bagi orang kafir, naranahat atau bim sorodikuha, neraka, ya, yang akan mengurung mereka. Itu konsekuensinya. Ya kata Allah, La fid din. tidak ada paksaan dalam beragama kata sudah nampak petunjuk yang nyata yang jelas, kebenaran daripada kesatan nah, kata ada alasan nanti jari kiamat di Allah kenapa kau takdirkan aku maksud Allah kata ada bisa karena Allah kunci mati ilmu tentang takdir hanya Allah yang tahu dan Allah tidak menyuruh kita untuk memikirkan perkara takdir tapi Allah suruh kita dengan perintah-perintah. Untuk dikerjakan. Larangan-larangan untuk ditinggalkan. Berita-berita untuk diimani. Itu kerja kita. Bukan kerja kita. Mengutak-ngatik. Takdir yang kita tak punya ilmu padanya. Karena takdir adalah merupakan sirullah. itu hasil Allah SWT. Yang kita punya kuasa. Yang kita punya kemampuan. Berupaya melakukan perintah-perintahnya. Menjauhi larangan-larangannya. Manakala tak sempurna ibadah kita, manakala terjatuh dalam kemaksiatan, segera bertobat beristighfar dan memperbaiki dengan nama saleh. Apa-apa yang telah Allah takdirkan, itu yang kita mampu. Tidak ada alasan bagi orang-orang menjadikan sebagai hujah takdir untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna li anfusihim min at naf'an wa la yajiduna ila sarfi Mereka tak mampu melakukan segala macam perbuatan-perbuatan taat yang bermanfaatkan diri mereka kecuali apa yang Allah telah tentukan bagi mereka. Kita datang ni kemari ni, Allah yang telah tentukan, Allah beri kemampuan. Subhanallah. Kita tidak bisa memberikan manfaat apapun bagi diri kita berupa ketaatan kecuali karena Allah yang telah memberikan kepada kita bantuan, taufik, hidayah, inayah. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan hati kita datang ke masjid Allah? Jalawalah. Siapa yang memudahkan kita sampai ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala? Maka segala pujian kembali kepada Allah maka kita tidak bisa sedikit membanggakan amalan kita karena semuanya hanya terlaksana dengan taufik Allah, bantuan Allah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya la yamnikun walajiduna ila sarfil ma'siyati anha dafan. Mereka makhluk tak akan mampu untuk menghindari maksiat. Ya, atas diri mereka diketelah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi maksyat sudah takdir sudah. Iya, sudah takdir. Semuanya tak lepas daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Langkah bermaksiat dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak bisa kau jadikan alasan untuk berhujah. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu takdirkan manusia bermaksiat? Di dalamnya banyak hikmah. Dengan maksiat ada taubat. Ya, dengan maksiat hamba tahu kelemahan dirinya dengan maksiat dia tahu bahawa sendiri dia wajib bergantung kepada zat yang maha kuat dengan itu dia menangis, merintih mengadu kepada Allah minta kasihnya, belasnya, rahmatnya, ampunannya akhirnya dia bertobat akhirnya dia perbaiki dengan amal saleh dengan maksiatlah Allah SWT layak disebut dengan nama tawab kalau tak ada maksiat, tak ada nama Allah tawab yang maha penerima tobat berkali-kali dengan maksiatlah ada nama Allah Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Kalau manusia tak bermaksiat, tak akan pernah ada nama Allah namanya Al-Ghaffar. Ya. dengan maksiatlah terkadang Allah mengangkat derajat manusia lebih tinggi daripada sebelum bermaksiat. Dengan tobatnya, sebagaimana Allah mengangkat derajat Adam lebih tinggi setelah dia bermaksiat daripada sebelum bermaksiat. Banyak hikmah-hikmah dibaliknya. Jika dalam bentuk had, dia melanggar ketentuan Allah SWT, di situ ada ujian bagi para pemimpin penguasa untuk menerapkan had memotong tangan mereka yang mencuri, menderah mereka ketika berzina, ketika belum menikah merajam setelah menikah, kemudian membunuh mereka ketika mereka membunuh, ini ujian untuk para penguasa pemimpin dan ujian bagi orang-orang yang berbuat maksiat mereka harus ya, ditegakkan bagi mereka hukuman dengan had mereka diampun karena oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa mereka lakukan dengan penegakan had dosa mereka diampuni dan orang-orang pun akan berpikir ulang untuk berbuat maksid yang sama jadi semuanya ada apa hikmah subhanallah jadi segala sesuatu itu telah Allah tentukan telah Allah takdirkan kebaikan maupun kemaksiatan tapi yang dilarang kita berhujah untuk menlegalkan kemaksiatan kita dengan alasan takdir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendustakan orang-orang kafir yang mengatakan lausya' lausya' ah, gimana ini Syekh Ibrahim lausya' ah? hmm. lau Allah Subhanahu wa taala membantah ungkapan orang-orang kafir. Ya, yang mereka mengatakan kesyirikan mereka itu sudah takdir. Ini kan sudah takdirkan. Bapak kami semua menjadi orang musyrik kan Allah takdirkan. Kalau dia mahu kami enggak musyrik, pasti dia buat. Ini kami menjadi musyrik karena kemauannya. Itulah intinya. Yaqulul ladzina asyraku berkata akan berkata orang-orang musyrik La Allah kalau Allah berganda, ma nah kami tidak akan berbuat kesyirikan artinya kesyirikan kami ini ganda dia Wala abuna tidak pula orang tua kami dahulu kala berbuat kesyirikan kecuali Allah kehendaki Wala haramna min syai tidaklah kami berani mengharamkan sesuatu karena kecuali karena Allah yang telah menghendaki Karena mereka mengharamkan sebagian binatang-binatang Ya, mereka sebut namanya yang mereka buat-buat asaibah dan seterusnya. Ini haram, ini makan, ini untuk berhala-berhala. Ya, mereka buat sendiri hukum. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah telah berdusta dan mendustakan orang-orang sebelum mereka. Attadzuqbu ba'san akhirnya mereka merasakan azab kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijunal qatakan Muhammad, apakah kalian punya ilmu tentang takdir itu? Mengapa akan katakan ini sebab Allah Subhanahu Wataala yang telah menetapkan untuk kami berbuat kesidikan? Mengapa akan katakan demikian? Bukan kerana mampu untuk mengambil sebab, mengambil khiyar, ikhtiar, beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan jadikan sebagai landasan dalil hujjah bermaksiat dengan nama takdir. Khalaqal khalqa bami'syatihi dialah telah menciptakan makhluk dengan kehendaknya. Semua kita Allah ciptakan dengan kehendaknya. Adalah nama-nama kita subhanallah. Derta ada dahulu tak ada kita semuanya. Ya. Alata 'ala alinsani hinu minad da'ri pernahkah manusia mengingat datang pada suatu masa lam yakun syai'an madhkura mereka tidak pernah ada disebut. Subhanallah. Tak pernah dahulu kita disebut 5 tahun, 50 tahun yang silam, 60 tahun yang silam bagi orang-orang yang misalnya umurnya masih di bawah 50. 60 tahun yang silam enggak ada disebut. Belum lahir dia, belum ada. Subhanallah. Allah tentukan lahirlah dia, Allah tentukan namanya si dan seterusnya. Ketika Allah menciptakan kita dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh kepada kita. Ya. Allah tak butuh kepada makhluk. Min ghairi hajatin kanat bihi. Tak butuh Allah kepada makhluk. Dia maha perkasa. Maha kaya. Ya. In taqfuru antumumam fil ardi jami'ah. Fa'innallaha lagani'un. Andai katakanlah seluruhnya kufur. Di permukaan bumi ini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tetap selama-lamanya maha kaya. فخلق الملائكه جميعا setelah Allah men, setelah Al Imam Al Muzani menyebutkan tentang takdir kemudian dia menyebutkan tentang penciptaan malaikat ya fakhalaqal malaikata jamia dialah Allah yang telah menciptakan seluruh malaikat dari unsur cahaya ya alhamdulillah Wal walardh Segala puji bagi Allah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Jaiilil malaikatirusullah Dia yang telah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan. Uli ajanihatin, ya, yang memiliki sayap-sayap, masna, wasulah, zawrubah. Ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang lebih. Wajidul fil kalqima ya sha, ya. Jadi Allah menciptakan malaikat seluruhnya Dengan tugas yang berbeda-beda Dengan tingkatan yang berbeda-beda Sebagian malaikat lebih utama daripada sebagian lainnya ya. Allah ciptakan malaikat seluruhnya لطاعتihi, Untuk berbuat taat kepada Allah Tak diberikan kepada malaikat Hawa nafsu maupun syahwat Mereka tak butuh makan Mereka tak butuh minum Mereka tak butuh istri. Butuh pasangan Allah ciptakan mereka hanya untuk beribadah. Sebihonan lela wena hara layaf turun. Mereka bertasbih memuji Allah siang malam tak pernah berhenti, tak pernah jenuh. Layasunallah ma'amarohum wa faluna mayumarun. Mereka tidak pernah bermaksiat mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka selalu melakukan apa yang Allah perintahkan Penghulunya adalah Jibril Alayhi salam Rasul Allah Tutusan Allah kepada para rasul-rasul Menyampaikan wahyu yang menghidupkan Hati-hati manusia Tiga malaikat yang tertinggi Yang terpama adalah Jibril alayhi salam Yang diwakilkan untuk menyampaikan wahyu ke dalam hati sanubari Para rasul Kalamullah yang dengannya akan hidup Hati manusia Jibril ditugaskan untuk menghidupkan hati-hati manusia dengan wahyu yang dia sampaikan. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang Allah tugaskan untuk membagi-bagi rezeki, menyebarkan hujan, ya, dan semacamnya yang dia Allah wakilkan untuk memberikan kepada manusia kehidupan jasmani. Tadi kehidupan, hati. Malaikat Mikail kehidupan Ya sebenarnya dengan itulah kita tumbuh Berkembang, Masya Allah makan Minum, kalau enggak kita binasa Jadi sama-sama kehidupan Jibil kehidupan batin Mikail kehidupan Zahir Yang ketiga namanya Malaikat Israfil Ya Allah wakilkan untuk menghidupkan manusia Mengembalikan ruhnya Di hari berbangkit Kembali kepada jasadnya Maka dia juga adalah merupakan wakil Allah SWT untuk menghidupkan manusia kembali setelah matinya. ya, Dari kubur-kubur mereka. Maka tiga-tiganya berhubungan dengan kehidupan. Kehidupan rohani, kehidupan jasmani, kehidupan di hari berbangkit. Inilah penghulu-penghulunya dan itu yang Rasul sebutkan. Ya. Dalam doanya ketika Sulaiman Allahumma Robbajibroeil Israfil Mikaalah Ya Allah Engkau lah Tuhannya Jibril atau Jibroeil Israfil Mika'il Ya Ehdi ini maktaflah fromil Hakibbi ini Tunjukilah saya dalam apa-apa yang mereka perselisihkan dengan izinmu. Ya Masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang ditugaskan mencabut maut. Qul li tawaffakum malakul maut Katakan Muhammad telah diwakilkan kepada malaikat maut yang mencabut nyawa kalian. Ya. Dengan bala tentaranya. Jadi mewafatkan manusia malaikul maut itu tugasnya. Ya. macam-macam. Ada yang diwakilkan untuk gunung-gunung sebagaimana peristiwa Nabi SAW ketika dilempari di ke kibloh sampai berdarah, datanglah malaikat jibril membawa malaikat gunung. Jadi gunung-gunung itu ada malaikat yang mengaturnya. Jika dia berkehendak atas perintah Allah, gempa, meletus, meletus, tak kenada yang bisa menahan. Ya, tak ada juru-juru yang namanya juru kunci. Juru kunci, rapi, subur <tid> Tak ada Tak ada pawang hujan Semuanya Allah yang telah tentukan Ya, rahmat Allah tak ada yang bisa menahan Apalagi makhluk, apalagi manusia Kita lanjutkan Allah <tid> telah mentakdirkan mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum malaaikatun biqudratihi lil'arsyi haamilun. Dan diantara mereka dan ketentuan Allah ada yang Allah ciptakan malaikat-malaikat pembawa -malaikat aras Subhanallah. Berapa jumlahnya? 8. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wahyaul A'la Arsharabbika, Fakahum Yumaitin Thamaniah. Dan pada hari itu, pada hari kiamat, Aras Tuhanmu dibawa oleh malaikat delapan malaikat. Subhanallah Kata Allah, Al-Ladina Yahminul Arsh, Wa Dan malaikat-malaikat yang membawa Arsh Allah, dan malaikat-malaikat yang mengitari Aras. Ada yang membawa Aras, ada yang mengitari Aras. Ya Yusabbihu Nabi Hamdulillahihim. Senantiasa mereka bertasbih, mensucikan Tuhan mereka, memuji Tuhan mereka. Ayuh minun Nabi beriman dengan Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna lil amanu. Mereka senantiasa mintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Ya Robbana alangkah bahagianya orang-orang beriman. Senantiasa dimalik, didoakan malaikat-malaikat pembawa aras. Doakan malaikat-malaikat yang mengitari aras. Kata Allah wa ta'ala, "Malaikata hafina 'ala al-'ars." Engkau melihat malaikat-malaikat mereka mengitari aras Allah Subhanahu wa Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Alangkah ni'matnya orang orang beriman. Didoakan malaikat-malaikat aras agar Allah mengampuni mereka. Apa doa mereka, Rabbana wasi'ita kulla syai'in rahmatan wa ilma Tuhan. Alangkah luasnya rahmatmu dan ilmumu. Faghfir liladzina tabu. Berilah ampunan kepada hamba-hambamu yang bertobat. Wattaba'u sabila'k yang ikuti jalanmu. Waqihim azabal jahim. Tuhan, jaga perihara mereka daripada adab mereka jahim. Wah, wakbar. Ini malaikat arash. Ya... Robbanawadukilhom jannah tiada yang lebih tiwa Tuhan doa malaikat masukkanlah hamba-hambaMu ini yang beriman yang bertobat kembali mengikuti jalanMu ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai waman salahmin abaihim masukkan juga bersama mereka yang baik-baik dari ayah nenekmu yang mereka wazwajhim dari isteri-isteri mereka waturiyatim bahkan dari keturunan mereka masukkan semua mereka Allah Hukm Apalah nikmatnya kau sendiri di surga. Tak ada nikmat kalau kau sendiri. Akan menjadi nikmat ketika engkau di surga. Bersama istri-istrimu. Bersama dengan anak-anakmu. Keturunanmu. Ayahmu. Kakekmu. Ini adalah nikmatan yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang kita pergi sendiri jauh-jauh. Menikmati segala macam keindahan alam. Orang di rumah tinggal. Anak-anak tinggal. Ada yang kurang. Tak nikmat rasanya. Bahanallah. Apa doa malaikat-malaikat tersebut? -malaikat, Wakehimus sayyad Tuhan jaga mereka dari keburukan-keburukan. Allah Akbar. Ini doa malaikat-malaikat pembawa aras dan mengitari aras. Allah kata beliau, ya, wa taifatun minhum haulah arsihi yusabbihun sebagian malaikat, ya, mengitari aras Allah bertasbih. Tadi tu saya bacakan ayatnya wa akharuna bihamdihi yuqaddisun sebagian mereka mensucikan Allah wastafa minhum rusulan ila rusuli Allah pilih dari sebagian mereka sebagai utusan-utusan yang dikirim kepada utusan-utusan dari golongan manusia ada rasul-rasul utusan dari golongan malaikat ada rasul-rasul utusan dari golongan manusia wa ba'dhun mudabbiruna li amrihi sebagian mereka Melakukan perintah Allah untuk turun. ya. Mengatur apa-apa Allah perintahkan bagi mereka untuk diatur. Mencurahkan hujan, membagi-bagi rezeki kepada manusia. ya. Kalau kau timbulkan pertanyaanmu. Kalau begitu, mengapa Allah butuh malaikat? Bukankah dia maha kuat, maha kuasa, maha kaya? Jawabannya iya. Ya. Mengapa dia butuh malaikat? Jawabannya bahkan malaikat yang butuh Allah. Bukan sebaliknya, malaikat tak bisa bergerak tanpa tanpa kuasa daripada Allah SWT. Malaikat tak bisa bergerak apapun makhluk di alam raya ini semuanya. Tak bisa bergerak sedikit pun tanpa izin Allah. Tanpa kendanya, tanpa taufiknya. Jadi bukan malaikat yang dibutuhkan Allah, tapi malaikat yang butuh kepada Allah. Jangan akal naibmu mengatakan kalau begitu untuk apa ada malaikat ini yang bagi-bagi rezeki tak sanggup punya Allah, Allah sanggup bahkan semua malaikat bergantung kepada siapa Allah Jalla wa Hala kadang-kadang ya. ada hadis-hadis disebutkan tentang hamba yang Allah cabut kekasih hatinya Allah tanya malaikat-malaikatnya bagaimana akan dapat hambaku yang ku cabut kekasih hatinya Dan Allah lebih tahu daripada mereka Allah bertanya bukan karena tak tahu. Malaikat berkata, Ya Allah, hamidak, wastarja, dia memujimu, dia mengucapkan kata-kata istirja, Inna innalillahi naraji'un. Ya. Berkata Allah, bangunkan untuk ambaku rumah di surga. Ya Allah bukan tak tahu. Ya. Tumma khalaqa Adama bi yadihi wa askanahu jannatah Kemudian diciptakan Adam dengan tangannya dan dia perintahkan Adam tinggal di surganya Ya ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah Adam tinggallah engkau dan istrimu di surga ini Waqabla dzalika lil ardi khalaqahu dan sebelumnya telah Allah tentukan dia nanti akan diciptakan untuk berdiam di bumi Allah telah tentukan dikeluarkan dari surga ditempatkan di bumi, memakmurkan bumi, dia pun berkembang biak biar keturunan. agar semuanya mereka kembali ke kampung asalnya, itu apa? surga, bukan ini kampung kita kampung kita itu surga ya Allah buatlah aturan main, begini caranya supaya akan kembali ke kampung asal kalian, surga ini caranya, imannya Rasulku, ikuti perintahku dan seterusnya ternyata sebagian daripada keturunan Adam AS tak mau dikembalikan ke kampung asalnya bahkan dia memilih kampung yang penuh dengan celaka dan kebinasaan ya kampung yang bernama neraka nang udzubillah min zalik wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'u alayhi bi akliha dan dia melarang adam untuk memakan buah yang telah dia tentukan takdirkan akan dimakan adam alaihisalam dia tentukan bukan enggak ditentukannya Dilarang, tapi dia telah tentukan di balik itu ada hikmah. Ya, semua batalah hibmah, nahuan huminha. Kemudian Allah menguji Adam dengan larangan tersebut. Kemudian Allah semula telah buat Adam dapat dikuasai oleh musuh Adam. Musuh Allah iblis. Allah yang buat, Allah tentukan, Allah yang takdirkan. Fa'guahu alaiha maka akhirnya iblis menipu Adam. Ya Kata Allah, Fadlallahu mabigurur akhirnya iblis berhasil menipu keduanya. Wajallah ya. akhlahu ilal hubud ilal ardi sebab dengan memakan itulah Allah buat sebab akhirnya ada diletakkan di bumi ini. Kalau enggak dia makan, enggak ditempatkan di bumi ini. Subhanallah. Tak ada cerita yang namanya bumi. Tak ada namanya batu waji. Tak ada yang namanya Batam center. Semuanya dengan sebab ada makan buah tersebut. Adalah namanya bumi. Ada namanya Indonesia. Ada namanya macam-macam. Subhanallah. Bama wajar ila tarqi aklih Adam tak bisa mengelak daripada ketentuan Allah. Untuk menentukan takdirnya dia harus makan buah tersebut. Takdirnya. Ya. Dia larang, tapi dia takdirkan ada makan. Walanulahamadhaban ya. dan tak bisalah berlari daripada apa yang telah takdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma Khalakalil Jannati min zuriyatih ahlan. Kemudian Allah tentukan, Allah ciptakan untuk surga. Untuk menjadi penghuni surga dari keturunan Adam, Muhammad Sallam, tak tahu kita mana tempat kita ini, keturunan Adam yang mana kita ini. Sebahagian Allah takdirkan menjadi penghuni surga. Wa khalaqumin suriyatihlin nari ahlah dan Allah ciptakan dari keturunan Adam juga akan menjadi penghuni neraka. Wa khalaqalham ayunan la yubusiruna biha. Maka untuk penghuni neraka ini Allah ciptakan bagi mereka mata-mata. Yang tak mereka gunakan untuk melihat Kekuasaan Allah Kebesaran Allah Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya mereka anggap Tak ada apa-apa, tak bermakna Apapun yang mereka lihat Ya Tak berguna bagi iman mereka Sama sekali Seolah-olah Allah telah segel Hati mereka, tak berguna Semua penglihatan mata mereka Wa adhanan la yismau Allah ciptakan mereka punya telinga tak dapat bermanfaat untuk digunakan mendengar ya, kebenaran Risalah lapor rasul dan semacamnya wahku ruband layf kohun nabiya Allah ciptakan mereka punya hati yang tak pernah dipakai untuk memikirkan kebesaran Allah kekuasaan Allah ya, dan semacamnya fahum bidalika anilhudah majjubun maka mereka lah orang-orang terhalang daripada petunjuk Wabi amali ahli nari bisa biqi kadrihi amalun dan pasti mereka beramal dengan amal ahli neraka yang semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kira-kira kita penghuni surga atau mungkin neraka? Hah? Surga? Di mana? kita tahu. Tidak <tuh> ada kita yang tahu. Karena Allah hanya Allah yang tahu kita hanya dipintahkan Allah berusaha, berikhtiar, bertawakal, berdoa, minta surganya, rahmatnya. Tak ada yang tahu kita. Kita tak tahu bagaimana kita nanti mati, itu masalahnya. Kalau kau mati sekarang, ambillah. Mati di sambil naja sedang membaca Quran, sedang salat, ambillah. Tapi bagaimana kau nanti mati, siapa yang tahu? Innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya semua amalan dilihat ujungnya. Allah wa sahlan. Al alam. Ini kajian terakhir kita ya. Besok masih bisa. Besok Jumat. Oh, Sabtu ya, masih ada besok kajian. Safirdaus insyaallah. Ya. Selama Ramadan kita kajian malam kita hentikan. Karena antum mesti capek qiyamul lail sampai satu jam, Satu jam setengah. Salatnya tapi kajian paginya tetap, insyaAllah, sampai menjelang 10 malam terakhir, kita hentikan kerana ada itikaf. Kita berdoa semoga Allah sampaikan umur kita, menyelesaikan Ramadan ini. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk dapat beribadah puasa sebaik-baik mungkin. Allah ta'ala alam.